Falëndërim dhe lëvëzat i këta kënë vetëm Allahu Subhanehu ve Teala Allahu në falëndërojmë dhe vetëm për ti falë dhe ndimë kërkojmë dërsa salavat dhe selamë dhe pengamberin tonë të zxedrë Muhammed Mustafa në lehi salatu dhe selam Bishok të ti beslik në bë bifaminën e ti të ndërshme dhe gjdo besimdari cili ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e, dhjelën e fundi të kësaj bote Në ndëruar dhe zërë do të vazhdojmë në këtë ditë të Ramazanit që të flasim në të ciklin në dhe zinjirin dhe që ne kemi filluar në bje të shkrimët dhe biografit e njerëzve të cilat kan jetu me shok për nga mberit sallallahu aleyhi sallam apo kan jetu me shok të shok për nga mberit sallallahu aleyhi sallam dhe tërkja, e tërkjo duke i realizu fjallën e Zodë i Gjilë Gjelaluhu ihdina sërata al-mustaqim sërata al-ledina an-amte alejhim gajri al-m Duke era lezuqet ajetë që sin lexojmë çdo herë në fars, o Zot, na udhëzon në rrugën e drejtë. Kush, kush janë ato se janë të udhzuar në rrugën e drejtë? Fot Allahu Xhelalu veala në rrugën e atyre tësë ti që begatuar. Kush janë ata që i ka begatuar Allahu Xhelu Xelaluhu? Fan dietarët, sahabët dhe ata që ka shkojnë rrugës së tyre. Sahabët dhe ata që ka shkojnë rrugës së tyre. Andaj, kur njeriu njoftohet me këta njerëz, lexon biografitë të tyre por vepra do të tyre për, për gjurmën që i kanë lënë në jetët e të tyre e kupton se Zoti Gjëljeljalalu më të vërtetë ka realizu fjalën e Tijna se kë met u më o shtometi zgjedu, o shtometi i cili do të jenë dëshmitar në ditën e Kiametit për të gjithë njerëzit. A do të jemi neve dëshmitar për të tjerët? Kjo është e, relative e diskutueshme, por se pa dyshim këta njerëz do të, të jenë dëshmitar përpara Allahut te bareke وتعال. Personiteti i Zotit Njeriu i sotëm se do të flasim është hoğa i atij që ka folur më djell. Hoğa e atij që ka folur djallë. Andaj na tham se nuk do të shkojmë në ndonjë renditje, ose s'kemë mundësi, nëse nëse flasim më ran, atar do duhet më mbet vetëm të një grumbull i vogël i njerëzve dhe nuk kemi mundësi më mu njoftu me shumë njerëz. Andaj do të shkojmë, pavarësisht nga personaliteti që e shohim të përshtatshëm, ç'të njoftohemi me ta. Folin me gjëratën e kaluar për Sufjan i Musaid e Thaurio, djetar i madhë i muslimanë. Sot dhe të lasin për hoxën e Sufjanit, dhe ajo është Suleiman ibn Mehran. Suleiman ibn Mehran. Kënjëri vëzër, që dhe të shohin vetë, ka qënë koka e mbakës hadithit në kohën e ti, në kufe. Në mëdhën e me përmendëm, në kufe të cilin hoxë Muhammed i Misirini, Muhammed Ibn Sirin, në Basra. Muhammed Ibn Sirin, në Basra, Sufjanin në Kufe. Mirë po, nëse evëreni, gjdo herëzotin në Gjeli Gjelalu, në gjdo brezit, jaqon ka një njërit malë. Në shumë, në zamanin e Sufjanit, qka tha njërzit, kjo sjebu bekri në zamanin e vetë. E para Sufjanit, është kë njëri. Në më hoxha i, Sufjan e theurie. Kë njëri, vëzërështë nga njërzit më të quditëshëm, ka dietarët e muslimanëve kanë kanë folur për ta. Domthon, neve folën për Amir Shahibin, sukon, domthon me humor, me zbavitje, me shpirt leç që i themi neve, ndërsa kjo njeriu ka në maja e zbavitjes. Dërisa po në dietarët është interesant se si Zoti Onjëli Xhelalu ka bashku në mës të çënojurit temperamentin djet, që i si themin neve. Mi po, i ndzet me kontrol, kështë dalimi Shumë i shojmë shumë për e muslimanve Më ndohet në njarë me arsjetu ndë një tabiat dhe vetën, karakter dhe vetën, të med dhe vetën Me di kam për muslimanve të kaluarën Dalimi dhe zërë shumë i malë Kretë musliman të kaluarën, qëka e kanë pas një të med E ka pas në kontrol, e ka dit E ka dit, sigur këtë që e ka dit për vetën Ndërsa sot neve që kanë dolin dhe zërën Çi të bëni neve, nëse e dit mëtan, çka ndodh, lshohet mba. Po thot funi funi, njeriu ka tmeta. A këta njerëz dozë tmeta të vëta i kanë fin kontroll. Janë mundu me, derisa ka kanë dhënë shumë për drejtorëve, unë nefsin tim e e do von e, e menatoj si çemën. Ai miq, unë kap, ai miq, unë e kap, si egërsi thot. Do sa sa so po njerëz sot luftojnë me nefsin. Do ta shoh më gjeneri, shumë çuditshëm. A dhe këll Lazar, pa Sulejman Ibni Mehrani kur lexoni hadith, nëse lexoni me xingxhit, do t'avoreni atje a'mash. A'mash. Kaqsim dy jetarve 18 të muslimanëve i takoi edhe me ë shumrën dy jetarve 18 të muslimanëve. Thotë Ibn Aj, Allah subhani, prej dy jetarve është edhe Imami Al-Muqri kaqsin që a'mash prej kokave të leximit të Kuranit. Kan thon dy jetarët, s'kemi pau njeri i cili e ndzirë Kuranën, nga Elhamdulillahi Rabbil Alemin, dërta ku'l e udhu bi Rabbin nasë, harfen, harfen, harf për harfi, mund është me e dalu qdo harf, si e ka ndzirë, si e ka shqiptu, në qfarë të nacionë, si Ahmeshi, derisa Ahmeshi, ka një kirajt, kirajt e e dhe një kirajet, i kirajet e cilë është i dobët, Ljodin i Kuran e lezohet në disa dialekte, dhjetë të njohëra, edhe dhjetë tjera, që janë nën këto kirajete, njët pë Forta, po janë mëtë dopta është edhe kirajeti i këti njeri Amejshin I qëli ka që i përri djetarëve të mëdajtë të muslimane Thot e bunë ajmë Al-Sbahani, al-Rawi, al-Mufti Në këlezu kur anën Dhe o këlezu tjere është transmitusje aditit Pengamberi së sëllëm I ka transmitu bi 1500 aditë Nga Pengamberi sëllë Allahu Aleyhi Vë sëllëm, al-Mufti Edhe ka qenë mufti Edhe ka qenë mufti Këthirul amel tasirul emel ka posh shumë pun ka po pun shumë dhe shumë i ka posh shprejsat e shkur pra dhe i risa është transmetua nga kje dhe të tjerë ka thamë me pas shpirtin dore minjarë është lejt me paremdullë dhe zët finjoni me thamë e kipa kur thonë në ozotë marrë ma shpirtin a i diqës si ja marrë kur do kip o, e me pas ndorë dhe zëra e shlojnë minjarë me pas dikun me e shtip me ta paslonë Allah u gjilare kur dush da jo Ky njeri ka da me pasë ndorë shpirët dhe në minjarë e shlojtë Dhe i mëmahmejdi njëtë ka thamë Vëllohi me pasë shpirët dhe në dorë e shloj minjarë Nga mërzia që i s'ykanet me, me njerës Kanë thamë, e ka pasë shprersëm e shkurt euh, Mërëbbi mirërb, hi rahiben në siken I ka pasë të të qumë Allahu Gjeli Gjelaluhu Ka po adhurime Qumëta dhe me gjithë këtë adhurim Ka qenë thëtë e, e, e, e bunuajnë Kje bunuajnë dhe zroshtë maja e maja e njerëzve që janë marrë me hadithin e pejgamberit s.a.w. nga qatëratat më vonë ka thënë mejet ibadetin u kanë kulmi cool i hajvars. Dhe saka po njerëz kan thon sunne-n me xhlisma e Muhammeshit si ti me ke smujmërejt me ta. Dhe çdo vepër që ka bë, e ka bë po, po me me domthon me një lloj zbavitje në arktimi e që këta tham duhet t'ja vendosni mirë vëmendje se shumë nga njerëzve kanë një lloj i thon hassasie, dom të djeshmërit gabuam qëmo kulmerë do një, do të thon, tem ose diçka dhe ka mundësi ka thot me një lloj letësie, por të mos vëndaj garë me fenë. Do shohme a'meshin muhaddith thiqa, thabet i besueshëm kodër e dijes, çfarë përgjigje u ka dhënë njerëzve dhe si e ka, si e ka jetuar jetën e tij. ë uh, Kan morën sin ta'a'meshë shqeba në Hajjaj Sufyan al-Thauri, Sufyan ibn Uyayna dhe e ka njothë mësë mirë një hadithin në Abdullajbi në Sudit e se ka qenë në, në kufe ndërsa këj e ka po nësib nimerik në logaritet tabin i vogël këj i vogël në preventivat jo ha i vogël, krasim në matë mdojt shpesha këto te i vogël, krasim në matë mdojt Ndëmë, e ka po vësht një zahaba pasaj djetarë kanë polimizu a ka transmitu hadith pi nësib nimerik a jo Nëse e Malik, në Simni Malik, këj ka linë në vitin 61 të hijgjën. 61 të hijgjën. E në Simni Malik, ka jetu në Basra, ka ndru jetë në vitin 93 të hijgjën. Në mëkin, 61 ka linë, ka pas pak ko mundësime e taku, disa vite. A e ka morë haditin për e nëjësit ajo, ma e vërtet e që do të, të më më, dhebju, ojse, më dhe e bju, ojëse, do më honë, uh, gjason me pas morë haditin për e në Simni Malik, nga se janë dikun 30 vite. Në nga vitin 61 dërë në vitin 93 të, të Hejë tingull më thënë se është shumë dietar thonë, veç e ka pa, s'ka marr hadith. Çka çka do të më vënë këtë e ka pa, e ka pa nëse minimali sahabiu radiallahu an mirë po ska dëgjuar hadith për ti. S'ka dëgjuar, hadith për ti ka thonë ose nëse ka dëgjuar e ka në një njëri në mas. Ku jam mëse e thosë kanë të bojnë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu zar kanë përmend dietarët në historinë Suleymanit ibn Mehran kanë thonë kjo është Suleyman ibn Mehran al-Esedi, al-Kahili maulahum abu Muhammed al-Kufi al-Aqmash <coughs> wa Kahil hu ebn Esed ibn Khuzaim kjo vëzër ka shenë djallë i robit djallë i robit, janë zonë rob parmenën si kanë dohë këto pas taj kanë lindë dhe këta janë bëhe dhe më thonë njërëz të muajtë dhe së një ditë vë didhve një në prej, kërëtarë këpa muhabet Ka thonë, qarë pozitë e mundet me pas në grobë Së shkurëgjaj Këso vë shprej me, me këtë kënëri Ka thonë, hështë ka dhejë në ti E ka morë, e ka qute me zlisi e ameshit Ka thonë, këshire këta Këshire këta Kërë e ka pofë sufjanë e thëurin të i bëhizmet ati Kjo amesh, kjo njohë me amesh I ka kazu këti krijetarit Se ti nëse ta men menja se Se dikush s'ka fis, s'ka pozitë Hështë ka dhejë Hështë ka dhe Amejshet Djetar i madh i muslimane Quet Suleiman Mi po djetar të njofin me titullin Amejsh Suleiman i minu me hran Do më dhën është nga Nga djemët e ropëve të cëtë janë zonë nga muslimanet Njëhet me njofë kën Amejsh Amejsh Amejsh do më dhënë Kur njëri si nuk shënë ta Apo shënë po s'dalot Do më nëvesh me njësi ka pa Me njësi nuk ka pa Dhe kësirë me disën s'ka pa Vajshë dhimisht i Dhe pika ke, pika mbet, ahmesh, në kurë kanë pyet pikake peka e mbet Amesh, po pse një lëstt punon? Edhe një hadith në pejgamberin e sasem puni një njëri e, e ka zon gjumi dhe, e dhe Sallim, ka iksa ban. Në kurë u shpyt pejgamberi sasell, ka thonë ky është ky është një njerëz i cili shejtani ka urinuar në vesh. E ahmesh, në kurë kanë thëj Amesh, pse ti ke mbet Amesh? Ka thonë, edhi një ka hadith po, mu mundu në ka urinu. Edhe, me të synë ka urinuar. Edhe komet Amesh, po, imam da e biu thot, nuk është e vërtet, po ka dashme emshe ibadetit. No, ka dash me pshet që ta natëm, unë e falëna po, me e ka buat e, raportin e, e lejt me, me njerës. Gjithasht të urezër, kam përmejnë djetarë në qështjën e Amejshit, se ka qenë njëri, do mëonë, joj pasur, ka qenë fukara, ka nejt me njerës i miskina, dhe se ka nëtanë djetarë, s'kemi pa po njerës më të përullur, pe kryetarëve, dhe ministrëve, dhe ushtarëve, dhe policëve, dhenjësve dhe të zonë janë qenë shtet islam më të nënshmuar sesa me në mejlisën e Amešit. Se ka këtu. Te ka këtu. Bon, në risa, në rëpë dhe kë janë Amešit që kanë çuditëra e dunjës. Ah, çka pa, tabiat. Do të pa të panushtruar, se janë çudit njerëzë. Në mejlisën e Amešit, nëse doni taleve ka folë veç një fjalë, o çuka në shpellë. Dhe zër për me kuptu kta o çuka në shpellë. Të naso shkurgjao. Po të atakon shumë më madhe sa ditën e kanë çupriatina. Son xodaleves, ço sotën nese. Se sot kanë dru raporta, ata ra kondrycje, ata roxhën e kanë lut. Aamesh e ka pasni çan e ka shlu, ja ka shlu njerëz zë mos të nhshbe. Kur i ka dek çeni, i kanë hit alevet në shpe, kanë harë sa shkadon në hadith, ka thon, pas ka dek ka shkordon për të mirë dhe ndalën nga e keçja. Ka thon kanë ekip për çelen, ka thon çeni. Të shule ke me hija. Von nënëshi rahat. Ata kanë një rivor for Ka që njeri, do mënë, është vërrejtë me të madhe këtë që syni nuk është nuk është nuk është pilargë është vërrejtëse, do mënë syni ti është i me të mejta Dhe nuk është cikletavë për këtë punë, e ka morë me, me shumë shum relaksimë Gjithashtë të vëzër, prej Amejshit ka ardhë shumë fjallë mëoja për djetarëve Mënë e kanë levdruhe gjanë dhe kanë levdruhe me levdata mëoja fot Ahmed ibn Abdullah al-Ajli Ameshi është i besueshëm ka treguar hadith në Kufë në zamanin e Tina dhe kanë thënë dijetarët se askush nuk e ka lexuar Kur'anin në kohën e Ameshit se Ameshi on ai i tam që është lexues i Kur'anit lexues dhe ka përqiu lexim ka dallim ndasëh <clears throat> është një njeri që lexo Kur'anin për vete dhe kjo ka përcjellë të tjerëve që neve krahet të skalëzojnë Allahër Ka njëri që me ka transmitu Qut hafës, anë asim Hafësi edhe asim Të dy njërës, këtë kur anë shkalezojnë anë Këtë me e kanë bardë O me dialektin e këtër e njërëzë Amejshin në kone vetë E ka lecu kur anë dhe kufja ka morë Ledzimin e prej Amejshin Në thot iman dhehebi ju Kene azizën nëfës Shumë kërënar Shumë kërënar U kërënar deri sa mështë Në një mëzhlisë për gatë knarë, jes tash, imam amesh vajzën shmesele. Osh mesele. Ëh shumë gjëra ndoshta duhet të më shkurduohen. Ka qenë në mëzhlisë, ve famsa e ameshin nuk ka pasur dëshirë me fol di kush mëzhlisë. Dhe të kit talebët e afërt ja kanë dit tabiot, s'kan fol. Ka njëri huj, o ul nga ta ameshit. Ameshit pi tabiot që e ka pas, kur ka kaqzuar dit larg me një talebë. Sa më ngu, o mangat kurkusht më shme ar. Larg me ditë. Dhe me njëri se di Talepët nuk lëvizin që mështja prishen Hina i unë gjithë nga A me shë s'ka pa mirë Dhe jësht ul ka anash S'ka s'ka pa Mirë për e ka ndi Se dyku shë jësht ul nga Dhe e ja ka njës Nga ka tregu filani për filani Dhe Na ka pështi Nga ka tregu filani për filani Dhe e ka pështi Talepët ka nërën në ciklet Asme reagu <clears throat> E mi thonë këti i largoju E asë mësme reaguë Që, dhe unë, kanë mejt kan ciklet Dheri sa i he ka pas Që këtu nukur rejgë dhe uquë Nusë e kalonë rahat, kalon rahat Amej që ka qenë do të karakteri që ditë që Amej që ka qenë E ka piti njëri ka thanë Hoxho, <coughs> mëse në të majtën time në saf Në të majtën time E kam një njëri tranë E zdu me pa në gjami <coughs> Ka thanë që ka me bon Ka thanë jepë selam vë që ka e gjatë thadhe ikë Se më mjafton vështë djathën me dhonë selam Se pranohet Selamu alaikum <coughs> Selamu alaikum Rahmetullah Edhe ka e majta Ka thonë një vështë djathën Edhe të mjaftonë Kërë ka qenë Suleiman ibn Mehran Thot imam dhe ebiu Kanuan Osh mjaftu me pak Osh mjaftu me pak Një kod gjatës ka pranu pak për shtetit Pas të e ka pranuë Dhe thot Imam Zehbiu nga fundi i jetës ka marr pagë prej ka marr pagë ka marr pak prej shtetit thot ë uh, Imam Zehbiu e, e ka dit Kur'anin e ka dit hadithe e ka dit edhe trashëgimin pse e përmendën blej trashëgimin nga se pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë se një ilm i cili do të harrohet do të jetë trashëgimia çon sot ajo javor dietar o shtir me jetënia që ka një trashëgimin, domthonë, precize, ti sheh ja qulllallahu. Ky njerëz i cili ka lënë trashëgimin, çka i takon, çka si takon, kjo është mesellet e sënt Pejgamberi alayhis salam e ka çmua dhe e ka përmend se ai njeriu i cili njeh trashëgimin, është elm i cili duot me bula sua. Gjithashtu Allahu Azza e përmend dietar shumë për fjalëve të mëlloja për Imam Ahmed. Fadwaki ibnul Jarrah A me ishi, 17 vjetë, 17 vjetë, nuk i ka hum të këbiri i parë, namazë. Ka qenë edhe imam, 17 vjetë, është me sej dhe madhë, ka linë në vitin 6, e 61 të hijgjrit, dhe ka ndruj jetë në vitin 148 të hijgjrit. Qa ka ndohë, dhe zërme, këta? Ka ndohë 17 vjetë, të këbiri i parë, që më ja, a pishopin njerë sot, po qojnë pluna, po? A pishopin njerë sot, po qojnë pluna, po? Ju e bluhen se normal është emocion, xhamia është mbyllet këtë herë. Mi bovaza për mecinë na pak më transparente. Për mecinë na pak më të sinqertë me vetveten. Në xhamia do të çellet me lejen e Zotit te barekahu te Alla, s'ka mundësi mos më çellet. Mir po, krijet neve që japim zor më shumë se sa real duhet më dhon zor, do të vjen një kohë shumë shpejt vëzor që duhet më lut njerëzit se zvjen xhamia. Alej, këta njerëz 70 tekbir i pa nuk i ngajik, tekbir i pa. Më sflasim, au ka qu me plëcu në amazën dhe reqatit Kjo e mesin e tjetër Të kbidi i pa, dhe vëshëmëri e madhe Tho të vëkijim në gjërrah, ka qenë ameshi i dëvotë shumë shumë Ka qenë ameshi i dëvotë shumë shumë Gjithashtu, e, ka arnë nga i badeti i, e, i ameshi Se e ka synuë e safin e parë Më në shëfalë me gjema, djetë mundë e kasinuë, safin e parë, dhe kur ka le dhuë Quran, këne jetë e khësha. Kur ka le dhuë Quran, këne jetë e khësha. Qëka të më në vezër, këne jetë e khësha, e ka le dhuë me dro. Ika drujitë Allahu, të barëkë e vë teala. Ka le dhuë Quran, e ka pasë parasish madrinë e Allahu subhanahu e teala. Nëse ka namaz dhe namaz, ka Quran dhe Quran. Që unë le dhuën të kushë Quran dhe nuk frigohet prezot i gjelë gjelalu jonë kur Kur'an po nuk e kupton. Ahmedi kur e ka zykur anë Vezir e ka kuptuar. Ande kanë ndonjëherë dietar, kanë fasihun jiddan. E kanë djun arabë shumë. E kanë djun arabë shumë dhe kur i ka lexuar Kur'anin e ka, kur ka ditë se çfarë domethënie kanë këto, kanë këto ajete. Gjithashtu Vezir ka ur për Ahmedit domthonë në numri madh që ata kuptë me dietar të ndloj të muslimanëve, thamë e ka e ka takuar Anas ibn Malik, Zaid ibn Wahb abi wa'idin abi amr shaybanin ashum predietatorve të mbotsad i ka taku emrat të cilat ndoshta për ne janë të panjohur ndërsa prej nzansave të tij është abuhshat al-sabi'i sufian ibn ujina sufian ibn thauri kanë predietatorë edhe emrat të tjerë të cilat i ka taku e kanë taku a meshin dhe kanë tregu ain prej a meshin dhe nuk e kanë pa atë emocionin apo atë tërhiqjen të se ky Europ E nga jena zotni, e mështë për morë el piktina Ma gjënë, një shumë për e hadithëve, në mi dhe se keni Ahmeshe Në një lidhje e ma dhe fuqishme mes neve dhe hadithit për nga mërë i sëllëm është Ahmeshe Ahmeshe dhe zërë ka dhe shumë histori Neve dhe të fokusome pak të kjo pika e hajgarëve të ti Dhe humorit të ti Për të kuptu se si muslimani dhe zërë Ka mundësi mu kanë imam Muhadith e garut hadithin e për nga mërë i sëllëm e ka rrujt Kuranin, Kuranin Allahu Gjellaluhu, i ka rrujt ilmet, halali dhe haram dhe trashegimin, dhe më gjithë ta ka që njëri, i cili, do mën, e ka jetu, andaj e përmendëm edhe te Amiri Sha'biu, edhe te Tavusi, edhe te Ibn Sirini, i cili edhe aj ish njëf me e, zbavitje dhe umër, që a thanë, qanë të natëm qeshtë e ditëm, qanë të natëm qeshtë e ditëm, kjo takë vëllë këllëzër, me pas droti Allahut vetë kur je, Amo me njerës raport, më kënë i lirë Më kënë zbavitës, ekstë të më rratë Ka nërë prej Amejshë i lezër Shumë prej gjërët e sëtë Dëmonë kanë qenë qësharake Prej gjërëve që ka ardë Nga Amejshë e ka pas një djallë I cili e ka qëjtë muhëffel Muhëffel është dhe më tonë Ranë kuptonë Në dujshë mja shpegu mirë Që aj, aj me e ka Një vit për të të vej ka thonë shkoblima një l Ka thonë sa më ka një gjatë, ka thonë ashtëra të edhro Në vëndikon 5 metra Ka thonë sa më ka një gjatë, ka thonë më ka një gjatë, sa mu si veti jam me tije Në sa jam sëpruhu në me ti që atë gjatë Se po litarin nuk vetët sa nështë i gjatë vetë Në naj, ka, ka pyt, pytje të cilatë nuk i përkasin Nuk i përkasin pytjeve të cilatë duhet mu ba Një dhe ka një disa njerës dhe ka në thirë ameshë Në i mam, diltë ka zona hadithë edhe i ka thonë kushë ata kanë thonë nahnu ledhine ju nadu ne kemi uara il hujurat në kur an dhe zër e ka përmendë Allahu Gjellewara disa prej njerëzve dhe sëtë pi për jashtë e kanë thirë për nga mberin së zellem dhe Allahu Gjellewa e ka përmendë së ata prej për jashtë thirin oa Muhammed a.s.s. ata kanë thonë na jena për jashtë thirin jasht u bon dil Allah u gjekur e ka përfundu këta jet ka thonë ata shka thirin Allah i të thëtë, që ta të shumisë atyre së logikojnë Kër i kanë thanë këta najna, që të thyrën fi për jashtë Ka thanu e e këtë tharuhum laj a ke lunë E shumisë atyre nuk kanë logikë Nuk këtë njushka po bani këtë vejpër Nuk keni, keni logikë Një ditë për ditëve I ka vejsh njësa petka Dëmonë për dimur Dhe pjesën e Brenshme Pjesën e Brenshme që e kemi na E kanë dheri jashtë E pjesën e jashtë me Edhe një ditë, dëjtë ditë, ju ka orë përëzor me e vetë, hoxën, dëjtë ditë talepët e vesim. Thënë hoxë, a ka mundësi, pëse e ke veshtë, pjesën e leshtë, do më thonë, jashtë, a pjesën e butë, mrejna, dhe në kundër të duhet, mu veshtë. Ka thonë, shkon i vetën e dele. Ajo e dhe ma mirë, masëja ajo e ka leshin jashtë, që shtu duhet mu konë. Pasë të e ka thonë, njërzit nuk janë në regullë, sh Kur kanë pjesën e but, ja llojn njerëzve, e pjesën e vrasht e vrasin lëkurën. Por a ke pa po për shembonte ndajve, edhe nëse merr pejt, shumëiza të pejtë ka vë. Pjesa që ka dvoron, a e vesh më në mërena. A pjesën e but, ja llojm, ja lëmë pau njerëzve. Edhe ka thon, njerëzit janë çuditshëm. Doon ai ka e propo ka vështesha. Ka propo, i ka vështesë se ka, ka, ka thon, vetë në derë, ajo do më mi, thon, ajo e leshin në xhir jashtë, ndersa pjesën e but e mban. Mrejnër Thot, ima përdejp, ju, dit për ditve, kanë kanë dhe e bju Një ditë për e ditëve I kanë rritë flokë oh, shumë I kanë rritë flokë shumë Edhe kanë pyjtë Oho, që përshkëm e i këtë flokë Ka thonë Së në dure mua betën e berberit Në tonë, aty, a im kapë robën mua Kë ka pasë, ka pasë dhe zërë Së ka pasë dure me gubë mua betë të të këtë Nësa berberit kapë, do më në viktim Asë në në shpëllivizë Ka thonë, më s'kam mundësi Ka thonë, në talebe, unë t'a gjeni berber Nuk dë vetë, kur gjo Qedhë, nuk pëjtë kur gjo Ka thonë, që kom të ajë Kër ka shkuë, ja ka ekt një pjesë flokëve Berberi së ndoron Ka thonë, oho, gjaj hadithi për nga berberi Se sellem, unë ka që në gjys Ka dalë jashtë, i kam me flokë Gjys, ka thonë, a më thatë se Nuk folë Musë mus mbinime me, me njërë që ka folën Në një, një kohë i pat me Jo të gjithë të mirë Ka që një të gjithë shumë lezër To nuk e najgari Përmeni ma më dhe e biu I më nuk e thiri Njetar të dojë përmeni ta Ka që njëri cili Dhe mon ka jetu me këtë karakter të Të lejtë të ti Gjithë shumë lezër ka ardhë prej Ame ishit O ka një smut E ka ardhë njëri e ka vizitua Ka tham O hoqë Që sa je i smut Që ka të ka mundu mas shumë ti Ka tham pisehin e ti Pise e erë dhe ti, mëmi të këshë nejtë mështë mëksha. Ka arë një tjetër dhe ka vizituj duke qeni smut, ka dhono hëqë, mështë ranova pak se nejta shumë. Ka thonë, ti më ranojnë, kër ti eshi shpi tane, pra më në kërë të vishë të une. Ma të të pinë shpi kër jemi ranojnë, po të i kërë të vishë këtu, alema shumë ranojnë. Ka arë preja me ishit, e ka pa një njëri tran, e ka pa një n Allëse ki bën jetë me bë bon bë emigrim. Unë jetoj në ranunshoj, e ka pa, po, e ka posht. Njëri tron dhe se kujt i thonin ata kur janë me njerëz karakter tron. Don ski mund si me ta me posht raportës i pa i pakdhën. Kto i thënë theqil kur ka pa po, kësjë njerëz dhe zë, shumë është është çecuar. Ato edhe kjo ka ardhur prej prej Ameshin. E ka pyet Ameshin roba çefsin, ai planon dëshminja, ka thonë po edhe me dy të shmitar tjere dy të shmitar dhe zërë lip shëriati kjo shpiti a i pranohet dëshmija ka thonë pohë dhe me dy të shmitar kjo ake aske prapë njejt dy të shmitar tjere mi aftojnë për, për me dëshmu për di shka do më thonë si pranohet po nuk ka thonë jo ka thonë pranohet i ka shkujt një, një një letër a meshit ka shkujt letër dhe në të letër i ka thonë Edha që u dhe do pare Edhe ka thonë Ohoq Suleman i Mimehra Porosi Shkrumi dhe o hadithe Ki ka pos hadithin E për nga me e saman Njerëzit dhe, dhe, dhe Me kitë karakter Kitë ketë karakter prahpe kanë durua Se ka pos hadithin Pa tjetër Ats shumë njerëzit të mon Kër janë njërën i për njëmësave Thu që i ka thonë Ka përmejni më më dhe e biu I ka thonë Ohoq më konë të kishe vdek Ka thonë pse Ka thonë të kazo E mos të vinë më njështë të ti Se unë e kam adithi Vinë njërzit të une Ka thonë sa plako kje tonë mes muje E i ri ju des pas muje Nësa njëri ka tek Pohë po plak mon, Atë shumë ka post Me një, një karakteri cili okonë mes bavitjes Dhe mes asoj do njëherë dhe I pa, pa perseptu shumë për njërzit I ka që një një letrë dhe i ka që i do pare Ka thonë shkrujëm Fej, hadithe Hadith Fejra hadith Do njëherë mundët Arabisht nuk kuptuat për Kur'anin. Por shemb, ne vetëm hadithat e di, çka ta shkon me? Hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirpafallahu u jeroan Kur'an, Kur'ani ka çuajt hadith. Ahsanu hadithan. Hadithi më i mirë është Kur'ani, se hadithi do të thon fjalë, e fjala më e mirë është fjala e Allahut. Edhe ka çuart, edhe kjo ka çuajt Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad koleka amor kë letrën. Don, ti ka, ka thonë a mendon se në vitin Kur'anin, ti ushku vallahi ma ka shku. E ka kthi letrën, unë t'çova parë, shujm hadithe. Jo mëshut kull vallahi. Ka thonë ti a mendon se në shas hadithën? Unë të ke çu parë, ti a mendon se në ta shas ti hadithën? Unë të ke çu parë un tash par, me me shkuita hadithe. A dhe nuk i ka, ku i ka shku hadithe. Ka njerë pin urt laf. Ka ka vau urt lar. Ai ka thonë ë Me gjys dinori, dinora, domon sigurisht më thon diku ina 2-300 euro. E kumblej kët gomar dhe kumart e tjetër dhe mlodh. Ka thon se kjo më ka rëzuar dite. Ka thonat ka me gjisa, po. Ka thon blejni tjetër dhe kthau. S'ka rëzuar dite. Nuk e ka rëzuar dite. Rahimehullah. Allahu ze kan thon dietarët se ka çhepr dietarëve cili, domon e ka çmua, as ka, e ka zotruar. Gjithashtu vëzer, ka ard prej A me e shit karar do njerzi, ka donë na kallzo ditë. Nuk ka kallzuar. Ka ndoliash oh, ka mbëdësa taleve. Ka thonë ol, çu gjazon njerzi? Çu gjazon atë ditë? Ka thonë latan thuru lulua tahta adla fi al khnazir. Këto lazer spray-et normal arabtë përdorin të spray-e, ka thonë mos i shpërtëndani apo mos ja lidhni zinxhirin me diamant në qafa të derrave. Ka përqëllim se njëzë nuk e din që farë që e kënë gjithëti A i pëllë, tu mësë me dit e, e gjunë Dhe kjo ka arë dhe prej disa prej selefit Edhe disa prej tabinëve të tjerë Gjithashtu të vezër, ka arë prej ameshit Prej fjallëve të ti të zetë i ka than Ka than, mësë më konë Kur'ani dhe hadithi Qëka isha konën e? Ishin të të njërzit më më afrua Nga se ka atë pjesën e, e të mejtës të tina Dhe ka posë shëmtimë Kallomos me më ka Kur'an dhe hadithi. Kush më kishe afro mua, ka thanë vallahi mos më ka Kur'ani, isha kan shitë zërzavatë. Edhe ata kisha pas vërtet mi shitse sikish na vru njerëzit. Edhe këtë e ka pas për më thonë që sa më ka ngrit Allahu xhëlal xjelaluhu me me Kur'an. Sa më kanë grita të tëra, Kur të ka ngrit Allahu te bareke ve taala me Kur'an. Dhe do të shohë zëqor prej ahmeshit shumë prej fjalëve, do të dizgjet mi disa prej disa prej prej thëra. Më do pëdëdë ahmeshi Shkojmë në një gjenazë, klarkët Dhe Nuk e di rrugën për më këthyje E zanë njëri Thot, unë të kadzojmë me shartë Shartë shartë Thot, deri sa të shkojmë të shpia Të të qojtë të shpia Kemi më kadzo hadithët Shko kadzo ata Hadithët në kanë dhazë Për sëllim Nga Hameshi Në kadzo hadithët për nga më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m E dhe përta Ameshe ka pon nga Nga rëktimi Ka thënë jo Ka thënë asune jo Në rrëqësutë të mjëtistu dhe A tërë ka thënë tama E ka morë E ka në gjera i plakon Letra, pi ka thënë adite Kipë përmenç Kipë përmenç a i shkrum Deri sa ka mërije në kufe Kër ka mëri në kufe, ka përti të Ameshe Ka thënë mjë ka vedh letrat Letrat e mija Qondoputne, ai ditë ti çdo, jo, t'mija atja. Ai ka thon, "Oh, domthon ti më ke gazetën e letrave të mia." A dorë mas this the domon, besa dava ja letrat, a do i thot para se mundo prit gazetë diçka. Ke hadithet e dopta ti kam gazetuar. Ka ke hadithet e dopta ti kam gazetuar, ka atëri ka thon, "Ente a'lemu billah min an takdhib," ka thon te dimamir, se s'zban për Allahun më rrej. S'zban për Allahun më rrej. Ç'i vazo? Nuk e Kukjo, aka bokja e garma a ditë? Jo. E po e ka pas. Do të thon, ai kur e ka marrë hadithin ka heqë gjëzon. Kur e ka marrë hadithin ka sakrifikuar. Kur e ka marrë hadithin ai ka vujt. Atë nuk e ka lan, nuk e ka dhënë hadithin lehtë. Ço njerëzit kujtojnë se Hoxha Gogoll është. Apo kallzo mat dikët mesela. Po s'ta galtzoj. Ka drejtë se s'ta galtzoj. Diator kanë, kanë shkurt katim veçantë. Imam Buhariu ka pru hadith, ka pru hadith nga Bejon Sam. Lejohet mos me të galtzue elim. Se elim i vëzëro o çmim o o vlerë. Mundos me të kalzuh ilmi o Jannet Jahannam ana Ibrahimin e xhai uc ka thonte njëri pritëtor i cili ka kon koleg koleg me Ahmeti në ditë vetë janë kontu ai isme kët Ibrahim Ibrahimin e xhai është hoja e Evanifs edhe kjo është hoja e Evanifs në ditë vetë janë kontu ai rrugës Ibrahimin e xhai u gonçor hes kapë i vërtet qe u kanë nici janë gon bash Ahmeti ka thon ka don tash kush tashë ka më injiron ëni çor ëni në nisi Ibrahim qadha hajde dawimi se kemi shtinë njerëz xuna. Un ka mnisme me fol. Ki Ibrahimin e ka i u çka thon te Allah. Kur e pyet çu pse sa jep hadithin te. Se do kjo koni shtrëngu me hadith. Ka thon çish ti do ëmbëlsinë, unë e hici. Po ti do fatvon hapat dëgach me unë pan Allah çka dal? Allahu umnal. pse e gëdon fatvon? Kushta Allah, kushta haram. Në dhe njerëz sa ke pasalet e thot a ban as ban. Po kjo a ban as ban. Mu mu qon çemi tufol por për dronë, për ushimë është dishka tjetër, edhe pësër ati duhet ilmë dhe parameno për Allah unë të bare kjo dhe të gala Allah unë gjilaj i pyt njërë pëse e ke thonë këtë këtë meselë Kjo ka qenë vëzër Amejsh i cili ka qenë njëri i cili ukonë me arkëtim dhe me zbavitin një dhe për e ditëve ka dalë në kufe ka qenë i lumë, lumë i dhe ka galun i ushtarë ushtarë i muslimarën A mejsh i lezër, a më në paramendu petëkën kërë prapa, o më më të mejtë, mi shkin, një dirhem, një dirhem, dhe ne ka pas petëkën, edhe o kontonet atë, vetë, ka ka bërëci një ushtarë, ka mëndu së është në një hamal, njëri doktë, se ka ditë që është imam në muslimanve, se në ka dhjo dhe zër atër, si kur sëpë, i ka thonë këj ushtarit, majëm, një mom, Kjo e ka mord Ameshi Dhe përja ka lën lumin Dhe duke hipi ka thon Subhanel edhi se kharadena hadhi Allahu Gjellawala Nga ka përmen se kuri ka përmen kafshet Ka thon Thuni i madhështë Allah i cilina i ka nështru këto Andaj pengamberi s.a.s. ka thon Kër të hipni më vetur Në kali, në dheve Po dhe më vetur brinë në njëta Ka thonë pengamberi s.a.s. Thuni Subhanel edhi se kharadena hadhi Va ma kunna lehu bimqrinin osi mad i pastor ai cina ka an ushtruar se kafshën ti nuk e an ushtron Allahu e ushtron do no, se falem ndërimi kur ipti në vetur e ke kur ka hipi ushtat mbi amesh i u shtarë, ameshi, ka thon i mad është ai i cili ta ka an në, ushtruar mua por por ty e kur ka mrin gjithë lumit ka dashur me kallu si gabim ke ip u mperri mua ja u ke amon siçeli e ka lan midis lumit edhe ka than wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin Allahu Gjellar, i mësën për nga më bërë, për me thamë, thuaj o Muhammed, ale i sëratë shëram, më zbrit me një venë të pereqetëshën. Po ka thamë të e të shtu e kjevejnë të pereqetëshën, ka thamë, midi së tujit. Pasë e kanë ka të njëre të imamë është. E ke ibnë, o më dhe imamë. Një jo, është të vezër, ka arë të ameshi, kjo shumë interesante, ka arë njëri, ka thamë, e ka njerëzve shumë çanë çka dalëm me mjekër në pamje çka njëri te banifja dhe çka folë hiç me mjekër të madhe e banifja ka blet ka komo ditë ali më madh ka arpi dunjas nuk e din pusha kur e ka veta i ka thon mos më perëndu diellin vakt kurban në iftar ka tan prit vetë shlekon undi masivë xipëtes ku galim kanë njëri me mjekër të madhe te ameshi dhe ka vetë i ka vë vetë i ka boni pyetje të lehtë për namaz Edhe ka thona Ameshi, talebe dhe Ka thonë këshurë në këtë njëri Mjekëra e ti Aludon Tho jepshenë Që ki i di për me 4.000 hadithe A meselën e ka meselë Fëmive Fëmidve e si që të pitje mën, Të dushme e ditë këta Shpëvegjë njërin ka përme Të madhe, seriose, me, me, me dignitet E kështë mëra, pasaj kër i banë disa vebra Kërë subhanallah si ka mundës i ki që gjithkë njëri, apo e shkudoni statusin si ront të të zgjeruhu. Kusova atë çuje ka shkruajt kët status? Ose çka nxjer kët fjalë? Savjetikje. Jo, a nuk gjen marrë pi pi vjetëve tua? Edhe përpara muslimanëve ze kur po, e kanë pa di kan 40 të diçka. Ka dhon loni dur. Nuk është sa drejt. Loni dur. Unë vëç keni kujdes. Keni kujdes, andaj që dozë ka çën a ameshi. Për fjalën e të sa kan dozë nga ameshi tjallëve interesante ka thona Ameshi se e, a jet shenë që Allahu e pranon një ibadet, është vezvesja nëse njëri s'ka vezvesje është argument se një ibadetin e ti ka të përzim t'i qka argument, argument se Allahu t'a pranon një ibadet është nëse ti në takë i vezvesje a ma pranoj e bon a mirë, a nuk e bon a mirë A e plëcova, a e realizovë, a është qësheda Allah, a Allah o razi A po përgjemi me të përzi dhe qatër, jo në stop, jo në vazhdimësi Në në mëni kronologike, mirë po, erë paselë mi postë të ciklete I kanë thënë hoqë, argument, pse është shenë që të pranohët namazja po ibadeti në seki vezvese Kanë thënë këshyrë në i thartë e librit, kur s'kanë vezvese ka thëmë sepse veprat e të tëre nuk në gjitën për qilë. Kini përve dhe shumë prej i tëtarëve të, të kotës, dhe or, or, slëviz. Slëviz, slëviz. dhe të orë, njëzët orë, së lëviz, së lëviz, i së lëviz. Andhe dhe abdullaj më një abasë në kanë pytë, ka thëmë pse jehuditë kër falen me të falmen e tëre, nuk lëviz në eqë. Pas orë rëqë është të kërgja, asë nuk, nuk fërkot, asë kërgja. Dhe se besimtarë i siti një namaz, minjar, endrejsh, mjekren, kruhet, I bandi së le vizë e të u qëmanë Allah, ka hi namaz, mi po, kjo meze, keqe. me zërë nuk o gjithë monshë e një keqën, shëjtoni me ty ka pun, qëka të mojë e me ta? Abdullab Njabasin në rysh është përgjith, edhe të që është zonë e njëte e gjëvabit, që ka të Abdullab Njabasin? O e ma jefalu shëjtonu bi bejtin, kërib, apo ma jefalu shëjtonu, e seriku bi bejtin, kërib, qëka ban hajduti, apo shëj A kishim kokën dënë shtëpia e Zenginit, që e diçi ka parë, a e kish di që ka pare. A e ku korro raf shpia. S'ka njëri gjallë aty. Ka vetëm murrat vetëm. Nuk vjen atë şeytanin. Nuk vjen Ajduti. Ajduti kish di veturt mirë, njëri pasot, e njëta është madhuri më me zot. Nëse Allahu, bamon, në veba şeyban robi, nuk shkojnë te Allahu. Mo ai është ngabem është në, gabim, është në të kotën, është pa fe, të cilën pranon Allahu xhelala. Atar s'ka pasë Danimeta. Andaj, nuk duhet gjithë mund të merët vezvesja Andaj, ne e përmendëm Imam Dhe Ebiu që ka tha Muhammed i Musirini Gjitho dit ka mor gusod Dhe kër është pit, ka tha në mësumë mirë në porinë Këse kanë vezvesë Për po kjo vezvesja atrajtojtë si mangësije ti Në aspektin shëriatë nuk o qashtot Amaj, për i frikës Allahu të manë tha Prej frikës Allahu të barë kjo të tjela Andaj, vezvesja duhet të shërojt Duhet të administrojt Duhet të mjekohet Po që nuk vjen nga një zemër e pritsh, nuk vjen nga një shpirt i pritsh, po vjen një nga ameshi, ka kabul, Shimu, një shpirt i cili druhet. Edhe ka dona Meshi ayet ta qablu alwaswasa. Ayet që Allah o ka bë qabul oj vezvesja. Keni pa disa njerëz vezat e kundërta. Shehu, e bën i pun, qof namaz, qof hacrim, aty i thu shëllah Allah qabull, po të, njëzë, të, të. Thot, e bona, e ban qabull, s'ka çare pa bë qabull. Wallahi më vështë migen ato gjungjëz, të thonë kështu. Edhe na bona, vana maç këllipi. T'ja e detyronë Allah u zhjellu ala T'i një njëri t'i detyronë Qajton të khalifja Ministrave të vetë Kush i aqon t'a usit Një rogë, unë i apë rogë ati Hajde pravojaj, s'pranon Një njëri t'jeshtë s'pranon Qajta Sufjanë thëurit me hdiju Me hdiju khalifja, jo me hdiju I pritu Qajta, qëfar nevoje ki? Qësë një plëcon të nevojët e mija Qësë një plëcon të nevojët e mija Zed, ka prej njerëzve së të pranon, e kumë o Zoti Gjeli Gjelali, u Zoti Botra, Zoti Një Verzi. Na i bojnë a pun, e agjërëm Ramazanin, e falim i Namazin, i bojnë disa vejpra, a janë bërë kabul, kush ta garanton, Skal, qa të garantojnë? Ska njëri gjallë, qaj që të garantojnë, dije se a janë maj garantuemi për, për dështim. Aje që ka të thotë, reda hati, mos kaj që shumë i të kaj, dëse jetë u mërzit, dije se ajo është dështu u e zërë. Shikur që Allah u gjeri gjelalu, kër i ka përmen, muna fika në Kur'an, me cilën cilëci i ka përmen, ka thonë rrinë rahat, rrinë rahat, adhejt ka thonë hudhejtja, muna fiku, e shef veprën sa kodra si miza, me që hek, nërsa besimtari gjunahin sa miza, i do këtë i kara kodra mbi kria. Kjo është të raporti, me Allahu Subhanehu, kjo dhe zë ka qenë, a meshi, ka dhe shumë prej, fjarëve të që ja fjalë çargumentojnë për një shpirt shumë të lehtë, po një shpirt i cili argumenton se e ka dashur Allahu xhëlil xelaluh, po i ka dashur edhe robët e Allahut te bareke tuala, dhe kta e ka dëshmuar me, me me shpirtin e tij të lehtë. Ne e përmendem se këto humore, këtë zbavitje, e kanë bazën ku te pejgamberi sallallahu selam. Përse unë shpesh më javova për diçka. Shpesh gjevave po për diçka, bëkora ajo plaka dhe i ka thënë njeriu sallallahu lut Allahu më kon xhenet, ka thënë plaka skin. Ajo ka njësë me më, më mërëzit, ka thonë Allah o të banë të rej, e pastaj të, të fut në gjennet. Anëdhezër, Ameshi, Kasinjeri, Suleimani Mënë Mëhran, primu hadithëve të mdojtë të muslimanëve, dhe trasmetuseve të revajetit të Kur'anit, ka ndru jet në kufe në vitin 148 të hijgjrit. 148 të hijgjrit, dhe gjithashtu thamë se vjetartë gjithmonë kur vdesë njerë i projektore djetarëve shihët në andër, i po këtërë neve përishmangemi nga se nivellet e njerëzëve ndoshtë edhe nuk arrim me i kuftu këto mesejtë, e se si ka mënë si njerë i mu poa në andër, e mu garantu e se është njërët e kështë nërra, nda i thamë, abdullaj më një avbasi, që i fa të tavu si më kejsenit, edhe kuani më kejsenit, tha, unë me menoj se i e banor i gjenejtët, e kërë nuk a konë se ato fol n E qenërën, kjo lëzër shkurtimish, Suleiman ibn Mehran, njerër pridjetarët të mdoj, hoxë e Buanifës, hoxë e Sufjanit, hoxë e Sufjan ibn Ujajnes, hoxë i shomër e hoxalarë, dhe se ka përmen imam dhe e biu mbi një qënët dishka hoxalarët të sësët i ka lanë Suleiman ibn Mehran al-Amesh. Mësi më lëzër, që ka i nëzirin me nga jetë e Suleiman ibn Mehranit, janë qëmëta. E para, l Prej biografive Ilmi është dhurat e Allahu që le qenë e lu është dhurat e Allahu të bare kjo e tala Ima Mahmedin I dheve dhe dite e kanë pyt Kër po thuti filani daif Filani rënds Filani si besohet Filani kështu Hadith se, Dhe se hadithi ka disa prejkushte Hadithi për më shku Hadithi dhe të pinga medis e selim Ka disa prejkushte Prejkushte dhe cila është Adlurrawi Transmetu si më kani drejt Për ati që ka transmiton më koni njët ha? Adlun ammitlihi I drejt i që ti transmiton për të njët Transmetusi Që ka transmiton adi Ky dhëtë më koni drejt Për me plecu drejtsin ko kushte Për këti që ka transmiton të më koni njëtë që ky Apo? Tjetra për kushte në cila është Mës me pas njerin midis E mës mudit Nëse përshimë mund, kjo e ka mor për, për filari E dhe kjo filari transmiton për të kuj tjetër Pa tjetër mu ditë ku shë janë këtë të të tretë Nëse hejë këtë një ani Ska mundë si me, me Me qenë i drejtë I më Mahmetin kërë e kanë dëgju, filani, për ka ndëgju Filani, përshemë ka pasë hadith Ka thamë filani kërë e ka zonë hadithin E ka një njëri e hejë E që eda Amej që është njëfë për kështu Që përmenim eda e bju ka thamë Këllë e mu delisen Ndo njëherë e ka ka zonë një hadith Dhe përshemë Që Aje më nënë të fort Aje më nënë të fort Dhe ka zonë hadithin duke e tërheq Që më më thotë, më ka ka zoni i besushëm Ka ka zoni i besushëm Ka thonë, jali imam Ahmetit Imam Shafi'i ju Librat e ti Kur thonë, më ka ka zoni i besushëm Gjithë mone ka përshëllim përbën tem Abdullah Jali imam Ahmetit Ka thonë, Shafi'i ju Hoxha jo, kur të ka zoni hadith Dhe thonë, më ka ka zoni i besushëm Gjithmonë ka për qëllim babën ta. A do kjo mo dihet Ahmedit? A do që kanë pit Ahmedin, kush pëditi i dop, jo sa i dop, jo i fort, jo nuk ai fort. Ka dhan me wahib min Allah. Dhurat prej Allahut. Kush mund të me ditë këtë? Kush mund të me ditë? Posnë se ta jap Allahu xhelaluhu elmit. Po pika ka pika ka me ditë asht që i besueshëm. Që Allahu xhelaluha e ndihmon. Edhe se ka mjete, ka mjete me sa dihet. Çështë drejtësi, çështë devotshmëria, çështë asketizmi. Mirë po, në shumicën e rasteve doni një shkollë e vogël. Shumë, ka pas prej, imam shafiu ka thonë, e ndjejë qoranc. E ndjejë qoranc. Për këngje, ka shkuar imam shafiu me ne, ka ka shku në rrugë, për ta dëshmëtuar, për ta dëshmëtuar se el luthra për Allahu xhelalu ala, smudhësh me mortim e zotata. Mund është mushhtir, ama Allahu nëse si në të jap, s'ka mund si mëndje. Ka shkuar imam shafiu me shortor në vë, kanë mbetë rrugës. Ka di me bo konak të njëri Edhe më përshafiru dhe se ka qenjë njëri Cili e ka zhvëllu këtë Larkpamsir me pa po njërin prej lark I ka thonë këti djalit Që e ka posë me vejti Ka thonë Që ki njeri këjna të hinihe tash I ka thonë atara menzilë Që i lojë hoteli Apo konake Ka thonë ki njeri që, që këj Domaqini, i shpijës, këj dëstari Së njeri mirë Nuk o njeri mirë Ka në himrejna A ju ka bojhismet Ja u ka mor e, kuajt devet, ja u ka rujt, ju ka allon me hangër, një ka imrejnë, ju ka allon ushqim, ju ka pasruteshen, apo do një dihshka. E më qafi u ka shqecu të të në në, dhe ka thonë, ilmi, mu ma qetë ilmi së i mirki. Shhtë, mund, ta shkim banizmet. A thë ka thonë, ilmi, une punë e kam të ilmi. Ne që për janë gjumë në gjëzë në zërë, për medal, tani, Kën njeri që i ka pritë konak, këto kanë tonë falim në derit, Allah e shërë lefë, këto kanë tonë, këto kanë tonë, këto kanë tonë, taru i ta devën, i ta është me hangër, i ta është me hongër, i ta është qënë, i ta është qënë, i ta është qënë, atëllim ap shafju ka tha në gjali zë, në dzirja parë dhe, alhamdulillah, ka tha me alhamdulillah, ka tha me alhamdulillah, ilmi e ta manë, kësë n Ilmë vëzrështë dhurat për Allahu Gjellu Ala. Ndë Allahu të barëkja vëtala për nga berin tonë, sallallahu aleyhi sallem, kër nga ka përmenë, Kur'anë që hajë ka thonë, ma kun të të drimë el kitab u lë iman. Ti o Muhammed, se këti që ka o libra, as, imani. O lakin -ja na gjealna hunura. Ne të kemi dhënë, ne të kemi dhënë ti, dritë. Dhe na jetë jetër, ka thonë Allahu Gjellu Ala, dhe kur rabbi zidni ilme, dhe thuaj, o Zot E të rësbëtu imam ibn Hibbani Ka ardhë njerit e pengamberi sallallahu aleyhi sallam Dhe i ka thënë Ya Rasulullah Eju biqa il ardi efdal Au akjar Au khairun Wa ejju biqa il ardi sharrun I ka thënë Ya Rasulullah Cila tok Pi tokavit Allah Ota ma e mira E cila ma e keqa Ka thënë La edri Se di Hatta eselë Gjibril Dersat të veti Gjibrilin Aleyhi sallatu al sallam al A të dhe zë pengamberi aleyhi sallam Nuk e di E pës Gj Allahu subhanehu ve te binjaq tabrix jibrilit e ka thon o muhammed toka më e mirë është toka e Mekës. Tabi Allahu xhi ljalalu dhe jami i Zotit xhi ljalalu, ndërsa tokat më të qëndija dhe vendet më të sjaja janë Pazar. Jan Pazar. A do të do të thë kur është mësimi i së cilës e ka nxjerr? Dieta. Mësimi i dytë çka e ka nxjerr dieta nga historia e A Meshit kan thon vlerësimi i asaj çka ti e zotnon. Për elmit dhe Një, sht një shtriz dhe një huris Qikot e zë ameshi Se e ka shtrëngu Dhanëmën e ilmit Që nuk e ka dhonë letë Përmeqmu njërëzë për dhe zërë Përmeqmu A dojë pengamberi sallallahu aleyhi sallem Shpesh herë përmeqmu ilmin Ju banë të pytje sahabëve Shumë e deni hadithin e pengamberi sallallahu aleyhi sallem Tha pengam e samidit Cilla pen e njësën mësumë ki besimtarit A mërë khattavi Qasim Bezlis, Ebu Bekri dhe sahabët mërë Abdullah i një a mebi thot Mu me ardhë në veti se kjo është palma Mirë për nuk fola se i kisht kishtë mëdoj Kishtë njështë të mëdoj Sahabët fillon Andej, këndej Mirë për nuk thëshimë palma Edhe nuk mundur me gjithë Për nga me nësën tha Ajo është palma Palma e hur me dhe Kur shkum te spija thot Abdullah ibn Omeri thash babai sam o bab unen mendova se ja palmo po nuk fola atar Abdullah ibn atar i ka thon Omer Khattabi jalehimet qallallahi mi pas kaç kaç pasuri es me dashur per mua i shkon me dashur per mua ti me fol nat mesjitoma ma mir kishe fol kake shegazu en men se sa se sa kemu ne kaç kaç pasuri e tani ne ze pse per ne sa me ka pordor kete form cka kjo apo cila os kjo cka mendoni jo kur të japë javapin, pa i përgatitur të, të mirë, shpirtnësh që ta marr kët përgjigje, që ta marr kët përgjigje. Andaj dozën, Ilmin Ameishi ka tregu model se duhet më çmua. Dhe sa të ndezë vëllezëre mendojnë dhe, dhe, dhe, dhe kta gjithmonë e, e potençojnë kta. Po hoja ka borx me kallzuar. A do të thëjë kështu? E ka fardh me kallzuar. Ka nuk kosh këtë lë të tllaft vëllezër. Që nuk kosh, çfarë të çmënon njerëz? Kemi modele sa duhet, s'ka falzuajin. S'ta falzuajin. Abdullaini al-Saudi, Muad al-Jabeel, një disaaditha ka thon vallahi mos mukon qe kisha hina jet, qe em shefi ilmin se qe qallu sta sta sta, s'ta predita. Po vetuta pi Allahu qe mos a shefi ilmin. Andaj ato pretendime te njerve, qysh u tekot, e kan i zorr. Hoxha qe patetër me kallzu, nuk qëndroj vëzë. Ajo çka është patetër me kallzu e din dietari, e din alimi. Dhe qe ka pas hadithin e ben sa. Kam u di kush me an mi thon. Çish ta ka dhon ti neve hadith me çka me punu na po nuk është ashtu se një studenti jam pas vaklamas me donze çau Ramazan kjo gjëra e ditë është elementare ilmi por më shumë pra se është vullnetin e edhe lirinë oj e, e traditalleser kanë dhënë jotar asabru ala hiddetil muallim ndodhet muallimi me që, me qollosja si amesh nuk zot shko se si amesh se me pa se amesh ose mesaj të zon një ignorot këso na ka thon dietar sabri ndaj karakterit hoxës ti njerëz vlezën për një apo dy e kanë vetë një dietar të madh të muslimanëve ka thon çishi biam i dhunë me hoxhën ka përmendin më qadha e biu ka thon çish biam i dhunë me hoxhën ka thon sy me i dhunë me stubat edhe themeret e xhamis amunathan gurin juaj më po që rbotë sanios kujtoj çu tim çelë syt s'procha s'mechil kur nom njerëzit nuk më shofrin ti kur tim çel syt vlezë Që si, të mjelsi, çofën jashtë im çelsi. Te si do si pa? O humani se çofën. A dëndë të ti nuk mundish me i dhunmit i kat. Dhe munduish me plaspi i dhëmit. Po çot është? Qose vënën e gabuar akiti dhëmit. Allahu xhelal e ka përmend Muhamedit sallam, në ditë për ditë janë i dhunut gra të vëta me ta. Allahu ka zbitha jetë. Ka thonë se ti dënoni me Muhamedit, ta dini se Xhibrili, Mikaili, Melaos, edhe Allahu Muhamedit sallam, çopojdhoni. Në ditë për ditë kanë kërkuar disa kërkesa. Grave tingë avës, me miniforme kanë pas një lloj revoltë të vogël, të vogël me, me thërmia të vogla. Allahu xhalla sura Hazab ka zbrit. Thuaju grave tua, si sa si doni dunjan që po ju shkërzoj. Ju ja para? Ma nda të dunjar, në sinjtari duhet me e ditë se i dhënimi jot, ignorimi jot nuk çon pesh, nuk çon pesh, është i pa vlerë, i pa çimat. A ignoron ti dietorën, a ignoron ti afazin, a ignoron ti hoxhën? Te ha kanë kriju, jo hoxha. O jam me të gjasa e ko fen Allahu xhelal xelati farz me libël ndaj. Atë shikoj dhe thotë shiko a meshi. Me ja ushluaj dhe njerëzit çajin sot. Çe ka çlua meshi. Ai shkon më dikush horsa ajo. Ai shkon alimit, ai na ushluaj çajin. Çaj ndo ka 100 mat. Të mos tingjami, të mos tingte shtëpia e tij. Dhe këtë model na e dim se so standarde, kriteret kanë ndryshuar. Mir po, besimtarët duhet duhet të mkoni këndënt, duhet të mkon me edukat, me etik të qartë. Dhe me ditë sa ajo qka ashtë e qmushme Sa njeri vezër e në në qmonë shefi ti E në në qmonë a i shka ja e punën A ma e prapi shkonë bunë në esër Pse, thot që a ti bukën e kam A i ri, a i e banë si robata A më thot bukën e kam që ti Sa njeri hi, dhe bëllon, shkejlet me shkejlet me të mdoja Thot qka me thot bukën e kam që ti E pastaj, pastaj mundohet me, me imama e më gjallar me thonë shkoku i duhet më na kallzu kështu me me me kallzu Ajliç do të thotë bëu me pak ma njerës pak ma njerës nuk mundësh ti më i kallzu rregulla më kallzu rregulla imamit do të thotë so imam më do të mos ta bëjmë bukën tonë më më durushmë se sa ilmi çka so, njerëz nuk durojnë për ilm a për bukë duron e duron atje në evrop lloj lloj njerëj ai hip në çaj vallahi njerëz vaktën tregu çaj kanë dorë Plak të vëzjeqare E ka shkeli, ka thënë vjallë Më të randa Thothë, valoj, mëske i darja Kështelon punën Aha, mëske i darja Një plaka, këmë me dit aha, ësht, E, e, e dinit që farë njërë s'ka atje Me gjitha ta e duronë E i darja gjenetit veze E i darja gjenetit me e durue Si qëli oqe ka ka një të met Si qëli alime ka ka një të met Si qëli afeze ka ka një të met Mirë pa, për hitë Kuranit Po rit pengo me të sasën. I kanë durë këto njerëz. Andaj Ameşi thotë, "O është argument, vetë alegët e tij argument." Sufjani, andaj Halifi shka i tha, kur i thanë joni për halifëve të atij zamanit. Çka mund të mu ka njëri rop? A, a do Emore, qojtë, Thori, arab, më të ka duhur që mund mu ka? E morë çojti Sufjan el Thauri. Ta kshirë kujt i banizmat kë? Sufjani el Thauri vëzë roj arab, takuat me babajshët e pejgamberit Alayhis salam. Ta kshirë kujt i banizmat? A Ameşi? A Ameşi i banizmat kë? Në kjerë ka hadithin e pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam Dhe e fundë dhe zërë, ka shumë bremsime Dhe do t'i shkortojnë në nga se kohën e kam barua E, e fundë dhe zërë, është se Omër Khattabi e ka do një fjallë E kam pyjt një ditëve për një menë, për në kufe, për në basra Kanë e kini kryetarë, guvernator Dhe përse guvernatorin jenë shpërnda shumë atëra Ka pyjt për farefisën e tëre Disa prej guvernatove të Omër Khatt i ka ndalë që kanë qenë për i robëve robëve zë konë robëve i zme qarë pasta jo shliru pasta jo bo halim pasta jo bo imam e një ditë për i ditëve i vetini haditën e Koresh, për nga meri të ale i salatu selam ka thonë salatu selam e imë me të minë korejsh imamat janë për i korejsh në mënë për fisit plartë arabëve kër i ka ndalë nësa guvernator robë o që di dhe ka fillu me qajtë dhe ka fillu me qajtë o i rrfu me këtë libër aqoma vi vëjë me të tjerin derisa i ka shkruajt atë delegatit vet po thjerë ka thon ku janë arab ku janë arab gol kjo guvernator rob kjo guvernator rob kjo kryetar rob ku janë arab ta ta arab do të zëjë më ku janë çtetart ku janë civilizum ku janë me faravis ka thon kta e gëna e mir kta e gëna ky e di kuran ky e di hadith Atër ka thënë omër Khattavi, fjallin ti të njohër Ka thënë Allahu me këtë liber Ingrit disa njerës Edhe se janë robë Dhe me këtë liber irënon disa njerës Irëdzon Pa një pësaj ka fis Se një librin Allahu ka menguë Ka me dëgju, s'ka Pa tjetër e ka me dëgju Gësë aji cili e zotënon librin Aji cili e zotënon hadithin Aji cili e njefë A do të zë shiko të Arab Arab bëzër kanë Arab për nga natyra e tëre Për nga natyra e tëre, janë njërët me tabiat që vloj. A të shiko, shiko kush i ka një mupi nga Mberi sallallahu a shëllë. Vesh Meri së monë, për cëllë e mirë, kush i ka një mupi nga mësa. Shete ata në tabiat që ditëshëm, në tabiat që ditëshëm. Për pakëp 300 vjetë, fisë i Eus edhe Khazreq, që janë bëhe nësarë nësar më ndejë, 300 vjetë, ajdypse e kanë luftu, kër i kanë shlu kuajtë me garu, Njëni kalli a ka shku tjetëri Ki kalli Qa ka hup Zotnit e tina Ka mboj luft me këtë prënare në këti kallit Qa ka fitua Pa i kalli o dhe zot Njëni ka me kallua ati Ka mboj luft 300 vjet 300 vjet E tani Këta njërës lezer Allahu të barë e kevotar I ka zxhet për çka I ka zxhet për Me endimu fejnë Allahu të barë është, on, e këtara Natyra arabo është Euforike Euforike Një përshiko që nëndonë, në kohën e Omerit, në kohën e Othmanit, në kohën e Alijut, në kohën më vonë, janë në boj imama. Andaj tham, që ka thamë, përveç që imam musimit, ketë autor të hadithëve tjerë janë juarabë, Bukhari ju, Ebudaudit, Tirmiri ju, Ibnu Majja, Nesai ju, apo hadithë në karuto, s'janë arables, nuk janë arabë, ketë vindës nga pjesë asot që ka janë, e një sabu i kurasan nga Afganistan i Iranë, s'janë arabë. Shikon edhe nukon bashkohore, që i khelbani nukon arab, shqiptar është Shua i bar nauti jo shqiptar, abdur qal e bar nauti jo shqiptar, pa i kan dëtirua arab me më mësubitën, e i kan dëtirua Pa tjetër e ki, së ki aga hadithin, tu s'ki hadith Kus e mësënë Kur'anin, në të hadija, kus e mësënë Kur'anin, e mësënë hadithin Allahu qi në gjëllë ka mëngri të lartë Kus e mësënë në që mësënë në që mësënë në që mësë Ne thamsonë vladë librin e Zotit, ne thamsonë hadithin e pejgamberisë së sellet, në të mund të oth mëshkolluën në madresën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, pas ai fruta, frutat i shehvet. Kjo vlerëzon disa përmësimeve, këtu ka dhe shumë përmësime mi po për kohë neve nuk na premton alush me Allah subhanahu wa taala, që Allahu gelejat të na banë i shtart të Kur'anit. طاب دي كوستا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم و اسم الله جل جلاله عز وجل تبارك وتعالى لقد تتموى الله كما شرون مالون غزياري و اسم الله تبارك وتعالى عز وجل و من صممري 10 سنه في الفندت تامريم ناتنا قادريت نامصن الله جل جلاله مكتين جميعا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين